Бурхлива радість сповнила його серце. Так це ти, любий, коханий мій, брате мій, майже голосно крикнув він, забуваючи, що кругом них топляться люди, які почали вже звертати увагу на цю цікаву сцену. Стривай, стривай, але що ж трапилося? Що примусило тебе кинути шаблю і надіти цю чорну рясу? Тут не місце, не час, пане полковнику. З усиллям відповів молодий чернець, але голос його затремтів і урвався. «Та хоч одне слово. Яким побитом ти опинився тут? Чого? Чому?» «Потім, потім», – уривчасто промовив чернець, показуючи очима Залізнякові на юрбу прачан кругом. Справді, їхня коротка розмова привернула до себе увагу людей. Залізняк поспішив одійти на бік але так, щоб не загубити з очей молодочинця. До слуху його долинули гармонійні звуки, що врочисто розливалися по церкві. Почувся шум від руху багатолюдного натовпу, який ставав навколішки. Залізняк машинально перехрестився, але молитва не заворушилася в його душі. Несподівана зустріч з дорогим товаришем, котрого він давно вважав загиблим, Перевернула нараз усі його думки і сповнила груди радістю і тривогою, і подивом. Отже, це блідий і суворий чернець і є той самий запорожець Найда, котрий два роки тому пропав безвісти з Січі. Що ж могло примусити цього славного звитяжця сховати своє палке серце під холодними складками чернечої ряси? Яка таємниця ховається в його суворому і сумному погляді? Раніше такому відважному, гордому і сміливому. Залізняк задумався, йому було відоме, все життя найде. І ніщо в цьому житті, здавалося, не могло провіщати такого сумного кінця. Він знав найду майже з дитячих літ. Запорожці, які брали участь в одному з гайдамацьких походів, знайшли десь цього хлопчика, ще зовсім маленького, і забрали з собою всіх де він став незабаром загальним улюбленцем. Хлопчик ріс, розвивався і виявляв усе більше і більше здібностей до військових наук і письма. Запорожці вирішили відправити його для вищої науки до Києво-Братської академії. Молодий запорожець звернув і в академії на себе увагу ректора, своїм бистрим розумом і неабиякими здібностями. Та душа його рвалася до рідного Запорожжя і військового життя. Дійшовши до філософії, юний Найда покинув академію і втік на Січ, де всією душею захопився військовими подвигами. Усе Запорожжя, починаючи від Кошового і кінчаючи останнім кошаваром, полюбила Найду, як рідна сина. І за його двагу, і за його щиру козацьку душу, віддану вірі батьківщині і товариству. Залізняк, бувши вже о тій порі курінним атаманом, запросив найду до свого кореня і записав його Бончуковим товаришем. І молодий звитяжець незабаром прославився на всю Україну своїми блискучими подвигами і в сутичках з татарами, і в таємних гайдамацьких наскоках на Польщу. І несподівано цей герой, на якого покладалися такі горді надії, кидає все, відмовляється від світу і замикається за монастирською стіною. Залізняк глянув у бік найди. Незважаючи на зовнішній спокій, видно було, що Чернець боровся з сильним душевним збентеженням. Руки його тремтіли, він раз у раз виписував то свічки, то гроші, які йому давали богомольці. На блідому обличчі його то спалахував, то згасав тривожний рум'янець. Здавалося, в цю хвилину він був так само далекий від молитви, як і Залізняк. І звідки могла з'явитися в цьому палкому серці ненависть до життя і прагнення до чернечого стану? Звідки? Залізняк ще раз пробіг у думці всі відомі йому факти життя Найде. І не знайшов у них відповіді на своє запитання. Років за два тому найду було послано від Запорозького війська до Глухова у гетьманську канцелярію, та в інші місця з листами до значної козацької старшини. Пробув він там місяців два і без пригод повернувся назад. Правда, пригадалося Залізнякові, повернувся він трохи заклопотаний чи засмучений, але не більше.